Ви хочете сказати, що гени одного індивіда можуть комбінуватися з генами іншого? Але ж це безглуздя з погляду фундаментальних принципів фізіології клітин. Але так воно є, відказав Ботакс, аж знітившись під поглядом вибалушених очей капітана. Еволюція справді прискорюється. На цій планеті справжнє буяння видів. Я гадаю, що їх тут мало не півтора мільйона. Скоріше, півтора десятка. Не дуже вірте всьому, що вичитали з їхньої літератури. Я сам бачив десятки різко відмінних видів на зовсім невеликій території. І я вам кажу, капітане, дайте цим істотам трохи часу, і вони розвинуться так, що випередять нас і захоплять владу над галактикою. Доведіть, що ця взаємодія, про яку ви говорили, справді існує. І я подумаю про вашу вимогу, досліднику. «А як ні, ваші химери нічого не варті, і ми полетимо далі!» «Доведу!» Цятка над ботоксовими очима замихтіла яскравим жовто-зеленим кольором. Живі істоти цього світу унікальні ще з одного погляду. Вони передбачають свої ще недосягнуті успіхи, можливо тому, що постійно спостерігають швидкі зміни. Тому вони кохаються в літературі, яка описує космічні подорожі, хоч насправді вони ще не знають їх. Я переклав назву цієї літератури як «Наукова фантастика». І читав я майже виключно таку літературу, бо у своїх мріях і фантазіях, гадаю я, вони розкриють себе і покажуть, яку небезпеку становлять для нас. І з цієї науково-фантастичної літератури я і зробив висновок про способи взаємодії між двома формами. Яким чином? На їхній планеті є журнал, що часом публікує науково-фантастичні твори, з містом яких майже завжди бувають різні аспекти цієї взаємодії. На жаль, вони описуються не прямо, а тільки натяками. Назву журналу по-нашому можна приблизно передати як «любитель розваг». Цей любитель, як я зрозумів, не цікавиться нічим, крім взаємодії форм – і всюди шукає цієї взаємодії так методично і по-науковому наполегливо, що викликав у мене повагу. У своїх дослідженнях я керувався матеріалами цього журналу. і з надрукованих там прикладів я і дізнався, як вона здійснюється. І я прошу вас, капітане, коли ви побачите, як здійснюється така взаємодія і народжуються їхні нащадки, віддайте наказ знищити цю планету, щоб не лишилося й атома. «Гаразд, – утомлено сказав капітан, – приведіть їх до тями і швидко заробіть, що треба».